Джеймс Гедлі Чейс «Це не моя справа». Глава перша Мене звати Стів Гармас, і я іноземний кореспондент Нью-Йоркської газети «Кларіон». Упродовж 1940-1945 років я разом зі своїми колегами мешкав у готелі «Савой» і розповідав народу Америки про хід війни у Європі. Я полишив комфорт Савою та його бари з коктейлями, коли союзні війська зайняли Європу. Змусили мене піти звідти, було не легше, ніж відірвати молюска від стіни, але мій редактор наполягав, тож зрештою я змушений був з'їхати. Він сказав, що життєвий досвід лише зміцнить мій дух. Це завдало мені білю, самі знаєте де, та аж ніяк не загартувало. Після краху Німеччини я відчув, що з мене вже досить тягот війни, тому що помінявся місцями з легковірним колегою котрий не знав, за що йде, та повернувся до Америки до своїх величезних двофунтових бівштексів. А вже за кілька місяців я отримав завдання написати серію статей про повоєнну Британію. Мене це не надто надихнуло, коли в Англії відчувався брак військи, проте в Лондоні тоді мешкала дівчина на ім'я Нетта Скотт, а з нею я зовсім не проти був побачитись. «Не хочу, щоб ви неправильно зрозуміли, що до неї тих сход. Але я не був до неї закоханий, однак відчував, що маюся якось віддячити їй за приємні хвилини, проведені разом, коли я був чужинцем у незнайомій країні. Тож цілком несподівано для самого себе почувся просто зобов'язаним зробити це. А було все так». Дорогою у редакцію я на ходу пробігав очима спортивну сторінку газети і ніяк не міг вирішити, їхати мені в Англію чи ні. Коли це зауважив, що одна з конячик, котра мала стартувати у вечірніх перегонах, на ім'я Нетта. Вона вважалася аутсайдером, і ставки на неї були 1 до 10. Однак я ризикнув і поставив саме на неї. Із завмиранням серця виклав 500 доларів і прикипів до радіо, очікуючи результатів. Конячка таки виграла у впертій боротьбі. І саме там, і тоді я вирішив розділити свій виграш із неттою, та купив квиток на перший же літак до Англії. Наперед тішився, уявляючи реакцію Нетти, коли я завалюся до неї та викладу на стіл 500 новеньких шелестких онтофунтових купюр зі свого виграшу. Вона завжди любила гроші і постійно скаржилась на їхній брак, хоча ніколи не дозволяла допомогти їй. Відколи ми і познайомилися. Це буде знаменний день в її житті. Я так і з нею розрахуюся. Уперше я побачив нету 1942 року в фешенебельному нічному клубі в кварталі Брутон М'юсу у Мейфері. Вона працювала там платною партнеркою для танців. І я ніколи не порадив би жартувати з такими дівчатами. У них м'язів більше, ніж у душителя Льюіса коли той парирує удари втомлених життям бізнесменів, котрі взагалі то не надто й втомлені ним. Нетта мусила розкручувати чоловіків, купувати гидотне шампанське за непомірну ціну, 5 фунтів за пляшку, ще й платити їй 10 шилінгів за право потанцювати з нею на крихітному майданчику. Клубом «Блакить», а саме так називався той захід, заправляв чолов'яга на ім'я Джек Бредлі. Я бачив його двічі чи тричі та попервах сприйняв за якоїсь сумнівно відвідувача. Поміж працівниць лише Лет, Нета не боялася його. Врешті, Нета взагалі не боялася чоловіків. Поміж подейкували, що перед прийомом на роботу кожна дівчина мала відпрацювати нічну зміну з Бредлі. Мені розповідали, що Анетта й Бредлі провели ніч за читанням ілюстрованих журналів, коли вона підтверджувала свою кваліфікацію. Однак після того, як дівчина наділа йому на голову якусь цінну картинку, написано Олією. Не знаючи ця історія була правдивою, Анетта не любила про це згадувати. Однак знаючи її, гадає, що це таки правда» ймовірно Бредлі отримав чималі прибутки зі свого клубу. Його клієнтами були переважно американські офіцери та репортери. Котрих постійно водилися грошенята, і вони їх успішно тринькали у клубі блакить. Оркестр був першокласним, дівчата гарними та прихильними. Їжа відмінною, а вартість усього току такою захмарною, що ви мусили натягти на себе кисневу маску, перш ніж глянули на рахунок. Нета була однією з 12 тамтешніх дівчат, і я обрав її ті шмить як побачив. Вона була чарівна, руде волосся, шкіра персик і з додавань. Вершків. Вигини і тіл одразу ж привернули мою увагу. Вони кликали до гріха. Я мачив чимало чудових фігур та жодної такої, як у Нетти. Як висловився з цього приводу мій приятель, прямолінійний військовий льотчик Гаррі Бікс, якщо ми ще припасували лижі, вона похочі дослідила всі ці вигини. І... Як би я хотів бути цією мишею. Так Нета справді була примилою, але у своїй витончений спосіб. Ми одразу розуміли, що вона знає собі ціну. Якщо хотіли досягти бажаного результату, то слід було робити це по-дорослому. Всі прийоми були дозволені. Та навіть тоді вона здатна була обвести вас навколо пальця. Минуло чимало часу, поки Нета подобрішала. Спочатку вона ставилася до мене, як до... Звичайного клієнта. Потім дивилася з підозрою, прикидаючи, що в мене на гадці. Та нарешті переконалася, що я самотній чолов'яга у незнайомому місці, котрий прагне її компанії. Я заходив у блакить щовечора. Приблизно за місяць не та все ж не дозволяла мені купувати і шампанське. І я усвідомив, що шанси мої зростають. Якось увечері вона запропонувала мені піти з нею в неділю в Кью Гарденс. Щоб помилуватися пролісками. Тоді я і зрозумів, що крига скресла. Врешті-решт я почав боятися знетою і доволі часто заїжджав у її крихітну квартирку поблизу Кромвел Роуд і подвозив її у Блакить. Іноді ми разом вечеряли у Веніті Фіар, часом вона приходила до мене в Савой і ми обідали в тамтешньому ресторані. Нетта була хорошою співрозмовницею, завжди готовою посміятися чи побалакати серйозно, залежно від мого настрою. А ще могла багато випити і не сп'янити при цьому. Нетта була моєю віддушеною, вона скрашувала похмуру одноманітність, яка немінуче гнитить, коли ти не зайнятий 24 на 7». Вона зробила моє перебування в Лондоні незабутнім. Нарешті ми дійшли до того, що спали разом, раз чи двічі на місяць, та робили, як все інше, якось байдуже. Ми не були закохані. Наше спілкування, хоча й доволі близьке, ніколи не було надто особисті Тобто вона ніколи не розпитувала про мій дім і про те, одружине чи ні, і що планує робити по закінченню війни. Ніколи не натякала мені на те, щоб хотіла поїхати зі мною в Штати». Я робив спроби дізнатися про неї хоч щось, але вона відріз відмовлялася говорити на такі теми. Та й взагалі жила одною миттю, так наче завтра на нас може впасти бомба чи ракета. Тож ми повинні бути щасливі тут і зараз, поки тривається мить. Вона наче перебувала в целофановій обгорці. Я міг її бачити і торкнутися, та не міг її дістатися. Однак дивним чином таке і ставлення влаштувало мене. Я не прагнув знати, хто би її батько, і чи є в неї чоловік, який служить десь далеко, чи вона має сестер і братів. Усе, чого я прагнув, отримати веселого компаньйона, і це я мав. Наша дружба тривала два роки. Потім я отримав наказ від плести на материк разом із військовими частинами. І ми попрощалися. Розлучалися ми так, ніби мали зустрітися вже завтра вранці. Хоча я знав, що не побачу її принаймні рік, а може й взагалі ніколи. Вона також знала це. Бува стіве, мовила не, та коли я висадив її поблизу квартирки, не піднімайся до мене. Довгі прощання, зайві сльози. Можливо, ми ще побачимось». Звісно ж, побачимось, озвався я. Ми поцілувалися, нічого особливого, жодних сліз. Вона піднялась на кілька сходинок і зачинила за собою двері, не озирнувшись. Я планував написати їй, але так і не зібрався. Ми так стрімко перебралися до Франції, і життя там було таке неспокійне, що в перший місяць я їх мильки не мав зайвої вільною, щоб черкнути не тих кілька слів, а потім вирішив, що краще забути її». Я й справді забув про неї, аж поки не повернувся до Америки. Тоді знову почав про неї думати. Ми не бачились два роки, однак я з подивом виявив, що пам'ятаю кожну рисочку і обличчя, та кожен вигін тіла, так наче розсталася з нею вчора. Я намагався відігнати ці спогади, зустрічаючись з іншими дівчатами. Однак нетта засіла в мене так, як не хотіла відпускати. Коли я поставив на ту конячку і виграв то вже точно знав. Тепер я побачу Нетту і був радий цьому. Я прибув у Лондон спекотно серпневого дня після тривалої і втомливої подорожі з Прествіка. Одразу ж подався в готель Савой, де у мене був зарезервований номер. Перекинувся кількома словами з порт'є, котрий, здається, радий був мене знову побачити. І піднявся у свій номер з видом на темзу. Прийняв душ, перехилив кілька скляночок віскі, а потім спустився в касу і попросив відрахувати мені п'ять однофунтових купюр. Помітив, що моє прохання викликало у клерка неби, як здивування. Однак мене знали у готелі достатньо добре, щоб не виконати мої забаганки. Ну, вже за декілька хвилин мені видали гроші, так незворушно, наче це була купа витків на автобус. Було пів на сьому, і я знав, що в цей час не та вже дома. Вона починала збиратися на роботу близько сьомої, і ця підготовка займала в неї не менше години. Поки я чекав на таксі у колі респектабельних джентльменів, поцікавився швейцар, чи існує ще клуб «Блакить». Той відповів, що існує, та віднедавна зажив поганої слави, поза після мого від'їзду там встановили кілька столів для гри в рулетку, і це надало закладу сумнівної репутації. Ну, продовж останніх років, півроку там двічі влаштовували облави, однак клуб не закрили через брак доказів. Скидалося на те, що Джек Бредлі завжди на крок випереджав поліцейських. Нарешті під'їхало моє таксі, і після невеличкої суперечки швейцар умовив водія відвести мене на Кремвел Роуд. Я був біля нетиної квартирки. Через 10 хвилин на сьому розрахувався з таксистом, відступив на кілька кроків, щоб поглянути на вікна горішнього поверху. Будинок нічим не відрізнявся від інших похмурих. «Подівель Кромвель Роуд. Високий, брудний, і мереживні фіранки на вікнах у країн запрані. На нетених вікнах в одній з трьох квартир на горі. Досі висіли знайомі мені веселі, помаранчеві занавіски. Я подумав, чи не натраплю там бува на нового коханця, однак вирішив ризикнути. Відчинив двері під'їзду і почав долати три марші між сходовими майданчиками, прикритими циновками з кокосового волокна. Ці сходи навіяли мені масу приємних спогадів. Я згадав ночі, коли ми прокрадалися ними, тримаючи червики в руках, щоби місіс Крокет... Квартирна хозяйка, котра мешкала на, поверсі, на першому поверсі, не почула нас. А ще я згадував ту ніч, коли прилетів над Берліном з екіпажем ВПС Великої Британії та припухався на квартиру до Нетти о 5 ранку. Надто збуджений, аби заснути, бо конче хотів оповісти Нетті свої враження і виявив, що вона не ночує вдома. Я сидів на верхньому майданчику, чекаючи на неї, і нарешті задримав. А потім мене знайшла місіс Крокет і пригрозила викликати поліцію. Я проминув двері двох інших квартир та ніколи й не дізнався, хто там мешкає. Упродовж усього часу, коли я навідав нету, пожильці жодного разу мені не зустрілися. Нарешті, захекавшись, дістався нетених дверей і постояв трохи, перш ніж подзвонити. Здається, тут нічого не змінилося. Картка за її ім'ям так само красувалася у мідній оправі на дверях. Помітна була також повзадовж подряпина від ключа, котру я зробив на підпитку, намагаючись утромити його в щілину. Перед дверима лежав знайомий вовняний колимок. Серце моє пришвидшено, заколотало, а руки стали липкими. Зненацька я зрозумів, що не та набагато більше важить для мене, і що надто довго мене тут не було. Я смикнув матузку дзвінка, вичекав непочувані звуку і знову смикнув. За дверима ніхто не озвався. Я продовжував стояти і чекати, гадаючи, чи не у ванній була нетта. Виждав ще трохи і знову подзвонив. Там нікого немає, Почувся голос позаду мене. Я різко обернувся і поглянув униз. У дверях квартири, поверхом нижче, стояв чоловік і дивився на мене, задерши голову. Це був рослий чолов'яга років тридцяти, широкоплечий, статний, з розвиненими м'язами. Втім, він не вирізнявся. Маючи фігуру метальника молоті, він був, однак, якийсь м'якотілий, обрезклий, Стояв і дивився на мене з землявою посмішкою, нагадуючи величезного сонного кота, байдужого, самовпевненого, задоволеного собою. Призахідне сонце, що пробивало скрізь похмуре вікно, вицвітило золотом. Так вицвітила золотом його зуби від чого вони наче жили. Привіт хлопче муркнув він один з її приятелів еш, він злегка шепелявив, солом'яне волосся його було коротко підстрижене. Одягнути його у жовто-чорний шовковий халат, застебнутий по самісіньке горло, піжамні штани кольору електрик та яскраво червоні домашні капці, він був же описним видовищем. забирайся, геть, сказав я йому, і той, якнайдалі, додав і знову повернувся до нетених дверей. Чоловік хихотнув. Це був доволі неприємний смішок. І невідомо, чому він подіяв мені на нерви. «Там нікого немає хлопче, повторив він. І стиха додав. Вона померла. Я перестав смикати мотузку дзвінка. Розвернувся і глянув на нього. Тип звів брови, злегка похитаючи головою. «Ти мене чув?» Перепитав він і посміхнувся. «Так, наче сказав щось вельми дотепне. «Померла», – тупо повторив я, уходячи від, від дверей. «Саме так, хлопче», – підтвердив тип, спершись по дві і остро глянувши на мене. «Вона померла вчора. Ти все ще можеш почути запах газу, якщо принюхаєшся». Він притулив руку до горла і зробив крок у середину квартири. «У мене вчора був препаскудний день через все це». Я спинився на кілька сходинок і став перед ним. Він був надюєм вищий і значно ширший у плечах, але я бачив, що в нього каша, замість м'язів. «Аспокойся, товстунчику», – промовив я, і розкажи мені все до ладу. «Який газ? Про що це ти все варнякаєш?» «Заходь до мене, хлопче, припросив він із дурнуватою посмішкою. «Я все тобі розповім». І ще до того, як встиг я відмовити світ. Він поплеснувся у велику кімнату, захаращену старими запиленими речами, і від яких тхнуло вогкістю. Тип плюхнувся у велике зручне крісло. Щойно його огрядне тіло торкнулося подушок, як в повітря піднялася хмарка пилу. Вибач, що приймаєте? Тебе в такій жахливій халупі. Він зогейдою обвів очима кімнату. Місіс Крокет така нещепура. Вона ніколи тут не прибирає. Але не можна ж очікувати, що це робитиму я. Геш, життя надто коротке, щоб марнувати його на прибирання. З моїми то здібностями. Облишимо комедію в стілі Оскара Вальда. Нетерпляче врував я його. То ти мені розповідаєш про Нету Скот, чи як? Він кивнув, знову посміхнувшись до мене. «Сумно? Ні. Така чудова дівчина. Гарна, з прекрасним тілом, жвава та енергійна, і перетворилася на поживу для хробаків». Він зітхнув. «Смерть усіх зравнює, правда ж? То як це сталося?» – запитав я, ледь стримуючи, аби не схопити його за барки і не витрусити з нього всю душу. «Вона зробила це власноруч», – засмучено сказав він. «Жахлива справа». Поліція гадає, гасає, туди-сюди сходами, швидка, санітари, кроки рокедвищий та жирна сучка на нижньому поверсі торжествує. Натоп на вулиці в очікуванні спотвореного трупа. І ще той запах газу не міг вивітрися з будинку весь день. Жахлива справа, хлопче, жахлива. «То ти хочеш сказати, що вона отруїлася газом?» – запитав я. Похолонувши. Саме так, бідолашечка, уся кімната заклеєна липкою стрічкою. Рулан з орлоном, а газові конфорки у на повну. Ніколи вже не зможу купити собі тепер таку липку стрічку, але би не подумати про неї. Його слова видалися мені безглуздим потяканням і з якимись дивними пробілами і недомовками. Його посмішка невимовно дратувала. «Розумію», – сказав я, поверхнувшись, щоб пити геть». Та ось воно як зненацька, я відчув сповтошення в тому та був змежний сум. І подумав, нетто, якби ж ти зачекала всього лише 24 години, то ми подивились у вічі цього разом. Дякую, сказав я вже біля дверей. Не дякуй мені, хлопче, сказав чолов'яка, важко підводячи з крісла і спроводжуючи мене до дверей. Приємно знати, що я тобі став у пригоді, хоча й з такого сумного приводу. Бачу, що ти трохи прибитий, але нічого скоро відійдеш. Завантажити себе роботою по саме горло. Ось найкращі ліки. Це бува не Байрон казав. Заклопотані не мають часу плакати. Можливо, ви і не полюбляєте Бра... Байрона. Дехто його не любить. Я витріщився на чоловіка, але не чув його і не бачив. Бо звідки лясі з минулого до мене долинули нетні слова». Отож той дурень наклав на себе руки. Кішка у нього була тонка прийняти те, що на нього чекало. Що би я не робила, в мене вистачить мужності все пережити. Такого виходу я ніколи не прийму. Ніколи. Вона сказала це якось увечері, коли ми читали про одного мільйонера, котрий програв на біржі і відтак пустив собі кулю в лоба. Чітко пам'ятав, як виглядала Нетта в той момент, коли мовила ці слова, і в мене наче обдало крижаним вітром. Тож було щось не так. Я знав, що Нетта ніколи б не наклала на себе руки. Тож насунув кампелюха на очі, намазав у кишені сигарети і простягнув пачку тому типові. «Чому вона це зробила?» – запитав я. «Мене звати Джуліус Кол, відрекомендувався чолов'яга, витягнувши сигарету з пачки і затиснувши її між обрудними пальцями. «Ти що, її друг?» – як кивнув. внов. «Знав її кілька років тому», – пояснив я, запалюючи сигарету йому і собі. Він посміхнувся. «Вона цікавилася одним американцем», – промовив він начебто сам до себе. І, звісно ж, з її фігурою і зовнішністю він теж зацікавився нею». Він звів на мене сонні очі. Цікаво було б дізнатися точно кількість дівчат, зголтованих американськими військовослужбовцями. За час я... їхнього перебування тут, еж я взагалі тут цікавлюсь такою статистикою. Він розправив свої широкі, безвольні плечі. «Імовірно, це марнування часу», – додав він, хитнувши головою. «Як це сталося?» – різко спитав я. «Ти хочеш знати, чому вона це зробила?» М'яко підправив він мене. І знову розправив плечі. Зашили шовк халата. Це згадка приятелю жодної записки. П'ять фунтів сумочці, провізів в холодильнику, жовних любовних листів. Ніхто нічого не знає. Він звів брови і посміхнувся. Можливо, вона була вагітна. Я не міг далі продовжувати цю розмову. Говорити з цим типом про нету було саме те, що читати написі на стіні вбиральні. Ну, що ж, дякую, сказав я, і почав спускатись сходами. Немай за що, хлопче, відповів він. Сумна звістка для тебе геть невтішна. І він, зачинивши двері, повернувся до себе в кімнату. Розділ другий. «Місіс Крокет була маленька худорлява жіночка, з настороженими недовірлими очима і тонкими губами. Я бачив, що вона мене не впізнала. Певно гадала, що я репортер і заявився сюди за сенсаційною історійкою, тож глянула на мене за півначинених дверей, збираючись закрити їх перед моїм носом». «Чого вам треба?» – сказала вона різким невдоволеним голосом. «У мене є чим зайнятися і без ваших дурних запитань. Тож, ідіть звідси». «Ви не пам'ятаєте мене місіс Крокет?» – наполягав я. «Я Стів Гармас, один із друзів місць Скотт». «Один із друзів?» – перепитала вона. «Коханці, ось як це називаю». Якусь мить вона вдивлялась в мене, а тоді кивнула головою. В її очах застиг осуд. Справді, здається, я бачила вас раніше, то ви вже чули, що сталося з нею, як і внув. Так, і хотів би поговорити з вами про це. «Чи були в неї борги? Я заплачу вам усе, що вона видна. Недоброзичливий вираз поступився місцем жадібному. Вона заборгувала мені квартплату за місяць. Швидко звалася хазяйка. Вже й не сподівалася ці гроші отримати. Але якщо ви вирішили сплатити її борги, то можете це зробити. Заходьте». Я пройшов у слід за нею, темним коридором, де смерділо котами та вареною капустою, і опинився в похмурій брудній кімнаті, захаращеній дешевими бамбуковими меблями. Отже, вона заборгувала вам гроші, повторив я, пильно вдивляючись в жінку. Не те, що боргувала, по хвилині мовчання звалась та, вона завжди платила вчасно. «Я мушу вам пояснити, що вона знімала кімнату на таких умовах. Або оплата за місяць наперед, або негайне розірвання договору». «Розумію», – сказав я. «Чи є у вас якісь припущення, чому вона це зробила?» Місіс Крокет глянула на мене і відвернулась. «Звідки лям мені знати?» – спитала вона з обуренням в голосі. «Я в її справи не втручаюся» і нічого не знала про неї. «Ні,